Розділ 10. Вірування. У розуміннях українського народу, як і в розуміннях інших народів, що не піддагали ще остаточно шкільному впливу, заховались багато пережитків колишніх вірувань, тобто переконань, які склалися не імпіричним шляхом, а на підставі здогадів та припущень що стосується головно до тих ділянок, що їх пізнання досягають люди дуже поволі та з великими труднощами. Заступаючи знання, вірування тримаються дуже вперто, зміняючись, однак, протягом часу та легко вбираючи в себе нові елементи, що бувають занесені ззовні. А в залежності від цього – Вірування заховують в собі цілі наверствування ріжних культур та впливів, що серед них розібрати з часом буває тяжко в найвищій мірі. А коли це і можливо, то тільки йдучи шляхом довгого та уважного порівнюючого вивчення. Українські вірування знаходяться саме в такому стані. А до того ще й саме вивчення їх – провадили досі без жадної системи. Їх постійно плутали або з фольклором, або з народним календарем, а то ще з народною медициною, то що. Та переплутували одне з одним. Наслідком неясності основних підстав історії релігії взагалі. Коли сліди грубого фетишизму в українських віруваннях встигли вже стертися майже цілком, то слідів анімізму та антропоморфізму в них є ще вдосталь. А дуже багато в них також і пережитків старовинних, переважно ще індоєвропейських вірувань та культів. Сюди належать, наприклад, майже всі вірування, що стосуються до сил та явищ природи до деяких тварин та різних надприродних істот. Сюди належать також і ті акти чину, що випливають із цих вірувань, та які становлять, головно, старовинні частини обрядів. Особливо оригінального та спеціального українського, а в них або немає майже нічого, або є дуже мало – тим більше, що дуже значна кількість пізніших вірувань або залежних від них актів чину встигли проникнути на Україну, почасти через посередництво ріжних космографій, азбуковників, бестіаріїв та інших середньовічних літератур, а почасти способом ізусних запозичень. Такі, наприклад, забобони щодо тяжких днів на тижні, різних прикмет. Сюди також належать зав'язування вузликів, певні способи гадання та чарування, дуже багато формул заклинання тощо. А скільки будь детальний огляд усіх українських вірувань у цій статті, Явна річ не є можливий, і нам поневолі прийдеться обмежитися найбільш цікавими їх категоріями, виділяючи при тому змозі все, що стосується не стільки довірувань, скільки до ізусної народної словесності, яка знайде собі місце у главі про український фольклор. Але що вірування перетворюються на кожному кроці в міфи й легенди то нам, ясна річ, не можна буде не звертатися до цих останніх, щоб відтворити останки колишніх вірувань або, принаймні, розв'язати питання про їх походження. Саме такий випадок стає перед нами, коли тільки ми почнемо наш огляд українських вірувань з питання про космогонічні уявлення нашого народу. У матеріалах, що ми їх маємо, ми не знаходимо ні прямої відповіді на це питання, ніяких будь-вказівок на старіші вірування, що існували за часів ще дохристиянських. Ми маємо лише кілька варіантів української легенди про те, як Бог, задумавши створити світ, послав чорта на дно моря,